Kapitel 9. Og på den 24. dagen i denne måneden samlet Israel sønner sig under faste og med sekkelærrett og jord på sig. Og Israels ett begynte å skille seg ut fra alle de fremmede og stå fram og bekjenne sine egne synder og sine fedres misgjerninger. Da reiste de sig på sin plass, og de leste opp av boken med Jehova sin Guds lov en fjerde av dagen, og en fjerde del avlad i bekjennelse og bøyde sig for Jehovas sin Gud. O Jeshua og Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebia, Bani og Kenani reiste seg så på levittenes plattform og ropte med høy røst til Jehova sin Gud. Og levittene Jeshua og Kadmiel, Bani, Hashabnea, Shebania, Kodiyah, Shebanja og Petaya sa videre «Reis dere, velsign Jehova deres Gud fra uavgrenset tid til uavgrenset tid» og la dem velsigne ditt herlige navn som er opphøyd over all velsignelse og lovprisning. Du alene er Jehova, det er du som har dannet himmelene, himmelenes himmel og hele deres her, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem. Og du håller dem alle i live og himmelenes her bøyer sig for dig. Du er Jehova, den sanne Gud, som utvalgte Abraham og førte ham ut av kalderernes ur, og bestemte at hans navn skulle være Abraham, og du fant hans hjerte trofast innenfor dig Derfor ble pakten sluttet med ham om å gi ham kananernes, etittenes, amorittenes og perisittenes og jebusittenes og girgashittenes land, og gi det til hans ett. Og du gikk i gang med å oppfyre dine ord, for du er rettferdig. Siden så du våre forfedres nød i Egypt, og du hørte deres rop for Rødehavet. Da gjorde du tegn og mirakler mot fara og alle hans tjenere og hele folket i hans land, for du visste at det handlet for mastelig mot dem, og du gjorde dig så et navn som på denne dag. Och havet kløvde du foran dem, så de gikk over mitt gjennom havet på tørt land, og deres forfølgere kastet du i dype som en stein i de mektige vannmassene. Og med en skystøtte ledet du dem om dagen, og med en illestøtte om natten, for å lyse opp for dem den veien som de skulle gå på. Og på sinai steg du ned og talte med dem fra himlen og ga dem så rette, rettslige avgjørelser og sannhetslover, gode forordninger og bud. Og din hellige sabbat gjorde du kjent for dem, og bud og forordninger og en lov ga du dem befaling om genom din tjener Moses. Og brød fra himlen ga du dem for deres sult, og vann lot du komme fram fra den steile klippe for deres tørst. O du sa videre till dem at de skulle dra in i og ta i eie det land som du hadde løftet din hånd og avlagt ed på gi til dem. Og de, ja våre forfedre, handlet for mastlig og begynte å sin nakke har, og de lytte ikke til dine bud. De ville altså ikke lytte, og de kom ikke i hud de underfulle gjerningene som du hadde gjort med dem, men de gjorde sin nakke har og utpekte en fører for å vende tilbake til sin trelletjeneste i Egypt. Men du er en tilgivende Gud.» «Nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på kjærlig godhet, og du forlot dem ikke.» Selv da de hade laget seg en støpt billedstøtte av en kalv og begynte å si «Dette er din Gud som førte dig opp fra Egypt» og fortsatte å gjøre sig skyldig i meget respektløse handlinger, selv da forlot du dem i din store barmhjertighet ikke i Ødemarken. Skystøtten vek ikke bort fra stede over dem om dagen, der den ledet dem på veien og heller ikke ildstøtten om natten, der den lyste opp for dem den veien som de skulle gå på. Og din gode ånd ga du for å gjøre dem kloke, og din manna holdt du ikke tilbake fra deres munn, og vann ga du dem for deres tørst. Og i 40 år sørget du for mat til dem i jødemarken. De manglet ingenting. Deres klær ble ikke utslitt, og deres føtter ble ikke hovne. Og du begynte å gi dem riker og folkeslag, og gå dele dem ut stykke for stycke. Slik tok de eie Sions land, ja, Hesbåns konges land, og Ogs, Barsans konges land. Og deres sønner gjorde du så mange som himmelene stjerner. Så førte du dem inn i det landet som du hade lovt deres forfedre at de skulle dra inn i for å ta det eie. Deres sønner kom altså in og tog land i eie. Og da undertvang du landets innbyggere, kananerne, foran dem, og ga dem i deres son. Ja, deres konger og folken i landet så de kunde gjøre med dem som de ville. Videre inntok de befestede byer og fet jord og tok i eie hus fulle av alle slags gode ting, uthågde sisterner, vingårder og olivenlunner og trær til føde i mängde. og de begynte å spise og bli mette og bli fete og leve høyt på din kjærlige godhet. Men de ble ulydige og gjorde opprør mot dig og kastet gang på gang din lov bak sin rygg. Og de dreptte dine profeter som vittnet mot dem forå før dem tilbake til dig. O de fortsatte jøre sig skydig i meget respektløse handlinger. Derfor gade du dem i deres mutstandere som, de som stade i dem træsel. Men i sin træselsted plejde de Europa til dig og du, du høte det bestand i fra himlenne, og i den store bar mærtihet du dem v ver gang f som fælste dem av deres motstandessonn. Men så snarte de hadde ro, gjorde de igjen det som var ondt innenfor dig. og du overlot dem hver gang i deres fiendes de som trodde dem ned. Da pleide du å om og rope til dig om hjelp, og du, du hørte det fra himmelene, og utfride dem i din store barmhjertighet igjen og igjen. Selv om du hver gang vittnet mot dem for å føre dem tilbake til din lov, handlet de på sin side direkte formastelig, og lyttet ikke til dine bud og de syndet mot dine rettslige avgjørelser som ett menneske skal leve ved hvis han gjør etter dem. Og de fortsatte å sette en gjenstridig skulder imot, og sin nakke gjorde de har og de lyttet ikke. Men du var overbærende mot dem i mange år, og vittnet gjentatte ganger mot dem ved din ånd gjennom dine profeter, og de lyttet ikke. Til slutt ga du dem i landenes folkeslagshånd, og i din store barmhjertighet lot du dem ikke bli utryddet og forlot dem ikke, for du er en nådig og barmhjertig Gud. Og nå, vår Gud, den store, veldige og fryktinngittende Gud, som holder fast ved pakten og den kjærlige godhet, la dem ikke synes ubetydelig framfor deg alle de besværlighetene som har rammet oss, våre konger, våre fyrster og våre prester, og våre profeter og våre forfedre og hele ditt folk fra Assyrias kongers dager helt fram til denne dag. Og du er rettferdig når det gjelder alt det som har kommet over oss, for du har handlet trofast, men vi, vi har handlet ondt. Våre konger, våre fyrster, våre prester og våre forfedre har ikke handlet etter din lov, og heller ikke gitt akt på dine bud eller på dine vittnesbyrd, som du vitnet mot dem med. Men de... Under deres kongedømme, og midt blant dine mange gode ting som du ga dem, og i de vidstrakt og fete landet som du stilte til rådighet for dem, de tjente deg ikke, og ventet ikke om fra sine onde gjerninger. Se, vi er i dag slaver, og når det gjelder det landet som du ga til våre forfedere for at de skulle spise dets frukt og dets gode ting, se, så er vi slaver i det, og sin grøde bringer det rikelig for de kongene som du har satt over oss på grunn av våre synder og de hersker over våre legemer og over våre husdyr som de vil, og vi er i stor trengsel. I betraktning av alt dette slutter vi nå en bindende avtale, som er skriftlig og dessuten bevitnet med seil av våre fyrster, våre livitter og våre prester.